Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə Səələ səilun bi'adəbin vəqiq İstəyən kimsə baş verecək əzabı istədi Lil kəfirinə leysə lehu Bunu kəfirlər üçün dilədi. O, əzabın qarşısını alan tapılmayacaq. Minallahi dil O, dərəcələr sahibi olan Allahdandır. Ta'ruju'l malaikatu v'r-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sene. Mələklər və ruh ona doğru sayı 50 minlə bərabər bir gün ərzində qalxırlar. Tusbir sabaran cemila. Sən təmkinlə səbir et. Innahum yarunuhu baida. Doğrusu kafirlər o əzabın uzaq olduğunu guman edirlər. Biz isə onun yaxın olduğunu görürük. O gün köy əridilmiş metal kimi olacaqdır. Watakunul Dağlar da didilmiş yuna bənziyəcəklər. حميم Dost-dostunun halını xəbər almayacaq. يُبَصّرُونَهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ onlar bir-birini görəcəklər günahkar o cəhənnəmin əzabından qurtarmaq üçün fidiya vermək istəyər öz oğullarını وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ hayat yoldaşını və qardaşını ona sığınacaq vermiş nəslini və yer üzündə olanların hamısını təkbu onu xilas etsin Kallainnaha laza خیر Bu alovlu şövlələnən oddur. Nazza'atan dərisini sıyırıb çıxaran bir od. Du'u man O od çağırır haqqı arxa çevirəni, ondan üz döndərəni. وَجَمَعَ فَأَوْعَا وَمَالْ دَوْلَتْ يِغِبْ سَقْلِيَنَا إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَهَ الُوْعَا Əqiqətən, insan, kəm höfsələ yaradılmışdır. إِذَا <inni> مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوَعَا Ona bir pislik tokunduqda özündən çıxır. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعَا Bir xeyir nəsib olduqda isə xəsisliyədir. İlləl musallin Namaz qılanlar istisnadır. Əl-ləzinəhum alə salətihim O kəslər ki, namazlarını həmişə qılırlar. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّمْ مَعْلُومِ O kəslər ki, onların mallarında məlum bir haq vardır. لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ Dilənən və həya edib dilənməyən miskinlər üçün. Və ləzīn yusaddiqūna biyyomi d-dīn. O kəsler ki, haqq-əhsab gününü təsdiq edirlər. Və ləzīnhum min 'azābi rabbihim mushfiqūn. O kəsler ki, Rəbbinin əzabından qorxurlar. İn azab rabbihim gayrum ammun Axır ah, əzabı onlar üçün də de təhlükəsiz deyil. Vallezinuhum lifurucihim hafizun O kəsler ki, tənasül üzvlərini zinadan qoruyurlar. İlla alə zawajihim aw ma malakat aymanuhum fa və sahib olduqları cariyelərdən başqa buna görə onlar əsla qınanmazlar faman batara wa ra alika fa ulai Bundan artığını isteyenlər isə həddi aşanlardır. O, zilin hum O kəslər ki, əmanəti danmır və əhdlərini pozmurlar. O zilin hum bi şehadatihim qan. O kəslər ki, şahidliklərində mətindirlər. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Bir də o kəslər ki, namazlarını dəqiqliklə qılırlar. أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُقْرَمُونَ Cənnət bağlarında, Hörmət göstəriləcək insanlar da elə onlar olacaqdır. Fəmə Sənə doğru tələsən kəfirlərə nə olub belə? Anil Sağdan soldan dəstələrlə ətrafına yığışırlar. Əyətu məun kullu mr minhum ay yadkhala jannatan na'im onların hamsı neyim cennətinə bir tər girə düşünürlər kəllən inna khalaqnahum mimma ya'lamun xey Bu, mümkün deyil. Biz onları bildikləri şeydən xəlq etmişik. Fələ uqsimu bir Rabbil məşəriqi vəl məğaribi inna ləqadirun. And içirən məşriklərin və məğriblərin Rəbbinə biz doğurdan da elə bir qüdrətə malikik ki, ələ أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين انلار daha yaxşıları ilə əvəz edə bilərik bunda qarşımıza çıxa bilən tapılmaz فذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون vədə verilmiş günə çatana dək onlarla daha işin olmasın. Qoy boş-boş danışsınlar və əylənsinlər. Em ma yəxrucūna minəl əjdāthi sirā'an O gün Məbudlarına, ibadətə can atırlarmış kimi onlar qəbirlərdən çıxacaqlar. Xaşiətən əbsaruhum, tərhəquhum zilləh, zəlikəl yəvmul ləzi kənu yu'adun. O gün onların baxışları yerə dikiləcək, özlərini də zillət dürüyəcəkdir. Budur onların xəbərdar edildikləri gün.